Jag säger stort varmt välkommen till den underbara Andy ifrån VINTER! Ja, tack så mycket! Herregud. Hur mår du? Jag mår fantastiskt bra. Vi har precis suttit i en vän i fem och en halv timmar från Stockholm. Då mår man ju inte fantastiskt bra, eller gör man det verkligen? Ja, men vi... vi, vi jo. <laughs> vi har så skönt ihop, vi har det bra liksom. Ja, det är viktigt. Vi myser liksom. Det finns ingen så här... Det finns ingen ilska och det finns ingen road rage, kanske lite grann, men sådär. Vem kör? Ja, jag körde sista nu från, aj, aj, aj. från Jönköping. Ja, den är tung. Ja, det var i och sådär men alltså, det är livet liksom. man, får <laughs> inte det, man får inte låta det påverka. Liksom. nej Det är underbart att positiv, i alla fall. Vad, vad hände i Stockholm? Eh, vi var uppe först på rockklassiker. Och så spelade vi två låtar där Varav den ena som är singen som vi släpper idag Som heter Winter Rain Och en annan som heter In Case of Fire Sen åt vi lite indist som var jättegott Och sen så var vi på Pub Anchor Och rockade loss med vårt elektriska sätt. Fan vad härligt, Det blev en mm. lyckad spelning Jag tycker jag verkligen Hur tar Stockholmspubliken emot er? Ja, det, det var lite stelt ibland sådär var det det? Ja. För riktigt? Ja. Är de lite svårare att jobba med? Eh, jag vet inte. Egentligen inte. Men, det, alltså men den här vi... gången var det det? Ja, det här var lite... Jag hade nog inte druckit så många öl Nej. som de kanske skulle gjort. Stackarna. <laughs> vad, vad händer nu med vinter i, under 2020? Nej, men de, vi släpper en musikvideo till nästa månad. Uh, så ingen kommer ut nästa måndag som heter Million Reasons som är fantastiskt då. Filmade och gjord av en kille som heter Robert Hellström på um, Insta360-kamera. Mm, ser Nytt, ja. nytt inom situationstecken. Ja, jo, men absolut. Mm. Sen fortsätter vi släppa en låt om i månaden i, fram till juli. Och sen kommer ju plattan av. Mm. Eh, börjar... Då kommer alla de här singlarna ah. 12 singlar som ni har släppt nu sedan förra juni då yeah. 2019 kommer på en platta okay. Efter juni yeah. i år ja. Fan vad coolt Ja ah, det blir coolt ah. Och nu då när vi kommer hem så, Nu när vi är hemma Så ska vi börja skriva nytt oh. Ni så. ligger inte på låtsidan Nej musik i livet liksom. Ja ja, helt rätt. Yeah. Ni eh, då hela bandet med det här, fantastiskt roligt. Ni ska köra akustiskt. Vilken låt är det vi ska få höra? Vi ska få höra Winter Rain, eh, Vår senaste singel. Den är grym. Winter Rain. Exakt så. poetiskt också. Mm. Ja, verkligen. Stort lycka till gubbar. Kör. Tack, tack. Tack. Nu kör vi, era era van manager dreams far away I sat alone and watched you by your side I'll stay in this moment forever forever free your beautiful faces glistening smiling for me my life Tá